Kära lyssnare, hjärtligt välkomna ska ni vara till Radio SD 88 MHz, Stockholms närradio när radio. Jag som sänder här timme framöver heter Linus Och jag brukar ju ha min radiokollega Staffan bredvid mig Eller rättare sagt, han brukar ha mig bredvid sig Men Staffan är ledig idag Och jag ska således genomföra denna sändning alldeles själv Eh, och jag hoppas att det kommer att gå bra Jag eh, dras med en eh, Lung en, en, Sviterna från en lunginflammation Vilket kan göra att jag I värsta fall får en hostattack Någonstans under sändningen Men jag hoppas att det ska gå bra bara, Så att nu är ni förvanade eh, Och jag ska börja med att dra lite Formalia för er För att eh, det är alltid roligt när lyssnare Hör av sig till partiet och eh, om man vill kontakta Sverigedemokraterna så gör man detta antingen då via vanlig snigelpost på Sverigedemokraterna box 20085 10460 Stockholm. Sverigedemokraterna box 20085 postnummer 10460 i Stockholm. Och eh, skicka gärna in åsikter och eh, kritik. Och ris och ros och så vidare. Eh, har man tillgång till internet och eh, tycker att det är trevligare att skicka e-post, vilket jag själv eh, inte har någonting emot, så skickar ni era brev till Radio SD sverigedemokraterna.se Och det är alltså Radio SD i ett enda ord. Vill man kontakta partiet per telefon så går det bra att ringa till vårt kansli som har telefonnummer 08. 22 66 77 Idag är det lördagen den 16 december 2006 Och denna sändning sänds även i repris imorgon. morgon Söndagen den 17 december mellan, klock mellan klockan 9 och 10 på morgonen Samt på torsdagen den 21 december mellan 20 och 30 och 21 och 30 Ansvarig utgivare för sändningarna från Radio SD är numera Arnold Boström. Om man vill skicka pengar, skänka pengar till partiet så är det ju så här att vi har en riktasvalfond som numera heter Riktasvalfonden 2010. Och plusgirot som man kan sätta in pengar på är följande. 629. 3270-2. Jag upprepar. 629. streck 2 Och eh, även om det kan kännas avlägset med valet 2010 så är det ju så att eh, ju mer pengar vi får tidigare så att säga eh, desto lättare är det att planera den valrörelse som vi faktiskt alla ser fram emot. Även om det kommer ...några mindre valrörelser däremellan med EP-val och kyrkoval. Men som sagt, alla bidrag är naturligtvis hjärtligt välkomna, höll jag på att säga. Vi glädjer oss naturligtvis åt allt, både 50 kronor och 100 kronor och vad man nu kan tyckas har råd med att skänka. Det är ju faktiskt så att ingenting är gratis och det krävs särskilt då man ska annonsera lite bredare... I, I svensk press till exempel så är det ju ganska kostsamt. Icke desto mindre väldigt effektivt. Ja, och eh, jag tänkte börja med att eh, diskutera en ledare, eller en, en artikel i alla fall från Expressen. Och det är en man vid Johannes Forsberg som har skrivit denna. Jag läser den inte därför att jag tycker att den är särdeles bra. Men den är intressant därför att den har ett lite, annat, tar ett lite annat grepp än vad som är brukligt när man pratar om oss. Jag tänker också efteråt kommentera de brister som jag anser att artikeln har. SDs idéarv är svenskt. Sverigedemokraterna är inget isolerat monster, snarare ett eko av svensk debatt, menar då Johannes Forsberg. Efter att ha lyssnat på partiets kommunkonferens i Karlskrona i två dagar måste jag säga att diskussionen om Sverigedemokraternas valframgångar har varit bisarr. Partiet har setts som en monströs kraft, väsensskild från etablerade partier. I själva verket finns många av deras grundtankar väl förankrade i flera riksdagspartier och deras idearv är djupt rotat i ett svenskt idearv. Inte danskt som man hävdar ibland Kärnan i deras politik är folkhemsidealet Per Albins Sverige och svenskarna Och Erlanders starka samhälle Ett enat folk med rättvisa livsvillkor En socialism på nationell grund Som geopolitiken Rudolf Kjellén önskade SDs folkhemsideal är mer Kjelléns än Per Albins Men däremellan finns ju stora likheter Svensk socialism satte sig just, ställde sig just på nationell och inte klassmässig grund. Folkhemmet, menar SD, är en triumf för den svenska kulturen. Vår homogenitet och vårt självbestämmande var anledningen till den demokratiska utvecklingen. I och med EU-medlemskap och invandring kastade vi både folkhemmet och demokratin över bord. Nu står vi och stampar i skiten. SD vill därför återupprätta folkhemmet. Exakt, är svår, exakt hur är svårt att veta. Deras partiprogram är maget. Men EU-utträde, kraftigt minskad invandring och ökad protektionism är viktiga komponenter. När får EU sitt eget Gettysburg? Frågar sig SDs partiprogram. Den nationalistiska kritiken av EU som ett krigiskt projekt är SD knappast ensamma om. Inte minst miljö- och centerpartister har motiverat sina nejlinjer med att främmande makter vill lägga under sig svenskarna. Och att demokrati förutsätter ett folk har varit vänsterpartiets huvudargument mot Europa vid åtskilliga tillfällen. Större delen av svensk vänster motsätter sig dessutom arbetskraftsinvandring. Svenska jobb ska helt enkelt gå till svenskarna. Övriga får stanna om de har asylskäl. Det är också Sverigedemokraternas nya linje- även om de förstås vill begränsa asylinvandringen till ett minimum Högen och sin sida är ofta för arbetskraftsinvandring på villkor att gränskontrollerna skärps ytterligare Sverigedemokraternas linje kan sammanfattas Sverige åt svenskarna och det är redan den, är redan den dominerande inriktningen i svensk politik SD vill bara skärpa den kraftigt Sverigedemokraterna lockar alltså främst invandrings- och globaliseringskritiska sussar, men också många konservativa genom att som enda parti verkligen ogilla bögar och aborter Sverigedemokraternas konservativa sida har nazirötter Jag tror inte att det är en slump att ett parti som SD med nödvändighet har nazipodbrå i Sverige Det finns ingen rumsren konservativ inriktning som liberal är jag glad att svensk höger finpade konservatismen på 80-talet, men jag tror att, den skapa, att det skapade ett farligt vakuum. Konservatismen syns inte, debatteras inte. Den växer i mörker. Senast den visade sig var på det sena 90-talet, då nykonservatismen eh, anfördes av Jonas De Jär och Salt, på av Finanstidningen, SVD och många fler, alltså Svenska Dagbladet. Snart visade det sig att nykonservatismen var brun. Sverigedemokrater ogillar invandrare. De etablerade partierna har andra bevekelsegrunder för, att, för sin vilja att stänga gränserna. Det måste sägas. Men utfallet blir detsamma. Det är därför ett hyckleri av stora mått att indigneras över några Sverigedemokrater samtidigt som gränserna återupprättas som politiska storheter. En rimlig kritik av Sverigedemokraterna måste också innehålla en kritik av nationalstaten. Men nationalstaten är nu mer numera någonsin ett obönhörligt villkor för svensk politik och debatt. Sverigedemokraterna måste bekämpas med kosmopolitism, avslutar Johannes Forsberg, något förvirrad eh, ledarskribent på Expressen. Och ja, det här är ju som sagt då, en, en ny ny, ska vi inte säga, men i alla fall ovanlig infallsvinkel från etablissemangets sida. Eh, att man faktiskt så att säga tillstår att vi inte är några galna monster, så att säga. Utan att vi har ganska mycket gemensamt med de etablerade partierna. Eh, däremot så är ju hela artikeln tänkt att, så att säga, ta avstamp i, i, i det etablerade föraktet mot oss för att få torgföra sina åsikter om eh, kosmopolitism och eh, gränslöshet och ultraliberalism skulle jag vilja säga. Därtill så finns det ett, ett antal direkta felaktigheter som jag ser i alla fall i, i texten. Då. Jag tycker inte att eh, SD är socialister, eller jag är definitivt inte socialist. Och eh, de flesta Sverigedemokrater är inte det heller. Men, man ska inte glömma att eh, det inte... Jag tycker inte att någon, någon annan ska berätta för Sverigedemokraterna vad vi är. Jag tycker inte heller att vi behöver göra det. Det finns ingen, ingen anledning att sätta etiketter på sig själv. Utan ja, Naturligtvis är vi nationalister, men det är ju, det är ju uppenbart. Eh, jag tycker helt enkelt att, att man... Eh, Förenklar alldeles för mycket när man säger att man är höger eller vänster eller vad man nu säger att man är. Därför att det finns inte så, så många ismer så att alla kan känna igen sig i någon utan det är naturligtvis ett, ett stort spektrum av åsikter som, som formar en ideologi. Därför så säger jag att jag är Sverigedemokrat och jag står för det absoluta mer, den absoluta merparten av det som står i våra princip- och handlingsprogram. Och det är naturligtvis upp till var och en att skumma igenom dessa. Eller lusläsa dem om man så vill. För att eh, bilda sig en åsikt om vad jag så att säga står. Sen finns det naturligtvis, som i alla partier, eh, frågor där, där man skiljer sig åt. Och det är ingenting konstigt med det. Det finns läger, som sagt, i samtliga andra partier också. Eh, och eh, jag tycker att det är helt fel av eh, den här... Mannen Johannes att skriva att, att vi är då att han är liberal och vi är konservativa därför att jag är till exempel liberal åtminstone på ett ekonomiskt plan och jag vet inte jag tror att det är det han åsyftar också att vi skulle vara socialister men det är vi ju inte. Vi är ju för sänkta skatter i den mån vi kan sänka utgifterna och det är ju inte Någonting som, som Sosarna eller Vänsterpartiet eller Miljöpartiet har gjort sig kända för direkt. Att, att vilja sänka skatter. Eh, och så vidare och så vidare. Det finns en massa, till exempel så är vi väldigt mycket på småföretagarnas sida. Vi värnar väldigt mycket. Vi tror att, att eh, småföretagen är den motor som kan få Sverige ordentligt på fötter. Nu går det ju väldigt bra i och för sig rent finansiellt. Eh, vi har en uppåtgående trend på, på börsen och så vidare. Men det faller snart och så vidare. Så att det kommer naturligtvis gå upp och ner som vanligt. Eh, I övrigt så finns det ju en del direkt trams i artikeln. Men så alltså skriver ju den här mannen att eh, vi är det enda parti som verkligen ogillar bögar och aborter. Och det gör vi inte. Det är ju bara trams. Eh, vi eh, har ingen, ingenstans i våra dokument där det står att vi ogillar bögar och aborter. Ni kan gå in på www.sveridemokraterna.se och läsa våra åsikter om, om huruvida homosexuella ska få gifta sig och vad vi anser om aborter. Men det är absolut inte någonting som... Det finns ingenting som säger att vi ogillar dessa två företeelser. Eh, ja, det finns en massa trams här. Det finns eh, egentligen alldeles för mycket för att ta upp allting. Men Sverigedemokraterna ogillar invandrare till exempel. Det gör vi inte. Vi ogillar ju massinvandring. Vi ogillar ju mångkultur. Mångkultur är absolut inte samma sak som invandrare. Eh, om, om invandrare assimilerar sig till ett land så utgör de ju inte något större hot mot, mot det landet, så att säga. Utan det som är ett hot, det är ju när, när man tar in en massa olika kulturgrupper eh, som man uppmuntrar att, att, så att säga, hålla kvar vid sin kultur och sina seder. Det är det som har fått åtskilliga... Eh, stora riken att gå under i historien och så även på väg att ske denna gång naturligtvis jag tänkte att vi skulle ta och avsluta diskussionen om diskussionen, monologen kanske vi kallar det om Johannes Forsbergs artikel om SD och eh, lyssna på en eh, låt det är en låt som går helt i den anda som sig bör i den här Månaden, särskilt den sena, sena datumet i den här månaden. Och det är mer jul med Adolfsson och Falk. Varsågoda. Hjärtligt välkomna tillbaka, kära lyssnare. Ni lyssnar på Sverigedemokraternas närradio, Radio SD. 88 MHz i Stockholms närradio. Och det ni hörde var Adolfsson och Falk med den kända slagdängen mer jul. Och jag blir alldeles särskilt naturligtvis i vanliga fall på säga, så är jag inte sådär jätte eh, engagerad i, i kristendomen om man får uttrycka mig på det sättet men det här är ju inte utan att man blir lite lite kristen, så här runt julen och så att många av våra svenska traditioner bygger på eh, delvis gamla traditioner men även kristendomens traditioner så att den här Låtarna den här dagen kommer i alla fall att vara i julanda. Och eh, även om det inte är någon snö ute så hoppas jag att vi kan få lite julstämning. Eh, det har ju hänt väldigt mycket eh, runt partiet den senaste veckan. Och det är ju tacksamt när man ska sitta ensam och, och försöka berätta intressanta saker för er där ute. Eh, och en del av de här ämnena som jag kommer ta upp nu. Ska vi också få kommentarer av från en hemlig gäst som jag kommer att ringa upp om tio minuter, en kvart sådär. Och till exempel då, en väldigt eh, intressant eh, sak tycker jag. Det är ett pressmeddelande från Folkpartiet. Eh, och det är även en TT-artikel senare eh, som spreds mycket frekvent den eh, 15 december. Och det är ju då att, eh, jag ska läsa TT-artikeln tt i sin helhet. Tillåt kommuner att genomföra lokala nyval, föreslår Lennart Gabrielsson, ordförande i Folkpartiets kommunalpolitiska råd. Bakgrunden är det kaos som råder i Upplandsbro efter det att Sverigedemokraterna först släppte fram den borliga majoriteten och sedan bytte sida och rösta ner budgetförslaget tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Citat, det är absurt att svenska kommuner inte kan byta pol bryta politiska dödlägen med hjälp av lokala nyval, skriver Gabrielsson i ett pressmeddelande. Där han föreslår att grundlagsutredningen ger sig i uppdrag att lägga ett förslag på lokala nyval. Och som sagt, eh, Folkpartiet har även gått ut med ett pressmeddelande då. Detta hänseende. Det är intressant det här, för att... Eh, alltså man, det, det är konstigt att det just handlar om oss då. Man, man tycker att det någon gång tidigare har hänt, istningsvis, att det har funnits ett kommunalt nödläge i det här landet. Så mycket små partier som vi ändå har, särskilt på kommunalt plan. Men det gör ju ingenting. Jag har inget emot det här, utan jag är övertygad om att en, en, en sån lag skulle ju gynna oss. Det visar ju ännu mer hur desperat man börjar bli från etablissemangets sida. Först kallar man oss fula ord och när det inte funkar så kommer man med sådana här saker. Och i samma anda går nästa eh, lilla notis som är från svt.se även om den också har förekommit väldigt frekvent under veckan i många medier. SD ger kommunalt stöd till riksorganisationen. Sverigedemokraterna ger en fjärdedel av sitt kommunala partistöd till partiets riksorganisation. Det är trots att stödet ska användas till lokalt partiarbete. Det skriver flera tidningar idag. <skratt> Partiledaren Jimmy Åkesson uppger att partiet fått godkänt av kommunförbundet att hälften av det kommunala partistödet får användas utanför den egna kommunen. Totalt får partiet 11 miljoner kronor i stöd. Och Det är ganska roligt att man helt plötsligt börjar lägga sig i vad vi gör med de pengar som vi är berättigade till i och med våra mandat ute i kommunerna. Jag kan inte tänka mig att det här heller är någon ny företeelse utan utgår ifrån att det även har fungerat så här i andra partier tidigare. Och man kan ju bara gissa sig till varför det är intressant att diskutera just nu. Men som sagt, sluta lägga er i vad vi gör med våra pengar. Det luktar ju bara desperation. Som sagt, ni är väldigt, väldigt rädda just nu. På goda grunder. I samma linje så går nästa nyhet som jag har plockat från SD-kuriren. Alltså vår hemsida. Alltså nyhetshemsida. www.sdkuriren.se för övrigt. SD-kuriren är ett ord. Och den är ifrån den 14. Alltså dagen innan tidigare artikeln. Utredning vill införa 4% spärr även i kyrkomötet. En utredning inom Svenska kyrkan föreslår nu att det ska införas en 4% spärr till kyrkomötet, rapporterar kyrkans tidning den 14 december. Skulle förslaget bli verklighet så kommer det att krävas en, att en viss nomineringsgrupp måste ha minst 4% av rösterna i kyrkovalet eller 12% i ett visst stift för att erhålla representation i kyrkans riksdag, det vill säga kyrkomötet. Det är dock ingen enig utredning som ligger framför slaget utan två ledamöterna valde att reservera sig. Åke blomkvist, som representerar Folkpartiet i Svenska kyrkan tror att en spärr skulle hämma bildandet av nomineringsgrupper. Och Kristdemokraternas Kurt Hedman tror i sin tur att en sån spärr skulle komma att sänka valdeltagandet ytterligare. Utredningen kommer i dagarna gå ut på remiss till församlingar och samfälligheter. Och den 9 mars ska remissvaren vara kyrkostyrelsen tillhanda. Vi kan ju försöka följa här med intresse då. Det här är ju också en sån här grej som nästan pinsamt uppenbar eh, varför man tar till. Och dessutom i det här fallet alldeles alldeles eh, onödigt därför att vi kommer inte få under 4% i nästa riksdags eller kyrkoval. Eh, intressant att notera att det här artikeln var ju från vår hemsida men även andra Eh, tidningar skriver om det här och man så skriver Svenska Dagbladet och det är också en TT-artikel eh, om samma ämne eh, jag tänker inte egentligen gå igenom den för det är i princip samma som på kuriren rent innehållsmässigt men där står det också att i det senaste valet till kyrkomötet hade åtta av 14 grupper som helhet mindre än 4% av rösterna där ibland omstridda Sverigedemokraterna dessa åtta grupper har mellan ett och sju mandat i vardagskyrkogmötet. Eller vardera i vardagskyrkogmötet. Och eh, där finns i alla fall indikationer på att det här handlar ju om oss. Även om man inte säger det rakt ut. Man hoppas väl på att vi ska få 3,9 kanske. Eller något sånt där. I bästa fall för, för etablissemanget. Och därför då kan man då kan se till att vi inte får någon makt i kyrkogmötet. Men jag tror att man. Eh, man biter sig i svansen och jag tror att eh, vi skulle kunna gå ut med ett eget förslag om en. 6% spärr och ändå kunna klara det. Även om det skulle kanske vara lite väl övermodigt. Eh, som sagt, det är ju närmast eh, pinsamt hur, eh, hur man uppför sig. Glada nyheter. SD kraftigt framåt enligt Statistiska centralbyrån. Sverigedemokraterna går fram till drygt 2,6% enligt Statistiska centralbyråns partisympati undersökning för november 2006. Det är en kraftig ökning med, med de 0,8% procent partiet fick i undersökningen i maj månad. Sverigedemokraternas siffror redos, redovisas dock inte i de flesta vanliga tidningar. På SCBs hemsida har dock, står dock att läsa att Sverigedemokraterna nu får cirka 63% av övriga partiet, partiers 4,2 procentenheter. På ett halvår har alltså SEB noterat en tredubbling av Sverigedemokraternas stöd hos väljarna. Årets novembermätning genomfördes under perioden 30 oktober till 24 november. 9 294 personer fick frågan vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna. Och med det så ska vi lämna över till vår pausmelodi. Och efter pausen så kommer en gäst att ringas upp var med oss per telefon i studion. Så jag slipper sitta här alldeles ensam. Och vi hoppas få kommentarer på de här artiklarna bland annat. Eller de här nyheterna. Och eh, nu ska vi få höra en instrumental låt. Som eh, enligt den person som gav den här låten till mig är av Åsa Jinder. Jul, jul, strålande jul. Varsågoda. Hjärtligt välkomna tillbaka kära lyssnare. Där hörde ni jul, jul, strålande jul. Fast en instrumental version. Eh, och det var ju underbart vackra stråka där bland annat i eh, alla fall så tänkte jag att vi skulle ta och eh, bjuda in en eh, hemlig gäst ska jag inte säga att det är längre det är nämligen allas vår Jimmy Åkesson och eh, ska jag ska försöka få tekniken att fungera här Hallå Linus Hallå Jimmy det är Linus här från den i Stockholm Hallå, då. hur står du till? Jo då, det är väl som du ska vara hon Ingen snö i Blekinga. Det är mycket synd att säga. Det är bara grådask. Ja, det skulle väl vara konstigt. Det alldeles grådaskigt här också nämligen. Och i Sundsvall igår, där var det också grådaskigt. Så att eh, grådaskigt. Där har haft snö dock, det vet jag. För det har jag varit för några veckor sedan. Sådär, sådär. Där, så Okej. Okay. Nu var det mest is på sina ställen. Eh, ja, vi har pratat lite här om eh, en del ämnen som... ...har passerat under veckan i nyhetsflödet framförallt. Jag hoppas att du har lyssnat på oss. Ja då. Bra. Jag tänkte börja med att fråga om du har några eh, kommentarer på det här... Eh, ...som jag tycker är mest rabald om... ...att vi ger det kommunala partistödet även till riksorganisationen. Det stämmer ju som du säger att det är någonting som alla partier gör... ...i en eller annan form och jag ser inte det som något konstigt alls... ...utan varje lokal organisation i ett parti är ju naturligtvis beroende av att det finns fungerande högre nivåer till exempel distriktsföreningar och att det finns riksorganisationer som fungerar administrativt och organisatoriskt så att det är något som är helt nödvändigt och också något som är fullt legitimt som jag ser det mm. Det blir intressant att fort följa fortsättningen på det här vad man, vad man gör Absolut. när man dessutom nu påstår att det är mer, mer brott mot någon lag, då är det i alla fall lite intressant att följa mm. utvecklingen som sagt På hopp är man ju van dit så att säga men det brukar aldrig vara <laughs> så alltså det är som du sa också att det är ingen slump att det här är någonting som uppmärksammas nu Utan det har ju egentligen sedan valdagen varit ett väldigt rabalder kring det faktum att vi får partistöd nu i kommunerna och så Så att det, det, är ju, det handlar ju om att misstänkliga oss naturligtvis på olika sätt Ja precis, frågan är om det lyckas det tror jag inte. Jag Som sagt, jag, jag tror inte att väljarna ser någon större skillnad på lokalföreningar och riksorganisationer och andra nivåer i ett parti. Utan ett parti är ett och samma parti, eller så oavsett var i landet det befinner sig för tillfället. Ja, och dessutom blir desperationen från fn sida ganska uppenbar, som jag mm. ser det i alla fall. Mm. Så att det, det börjar ju gynna oss. Eh, jaha, eh, samma ämne då egentligen. Det här med. Folkpartiets utspel om att man ska kunna ha lokala nyval när vi låsta lägen i kommunerna Just det. Ja, det är ju intressant och det har ju varit ett väldigt aktuellt exempel här nu i Stockholms trakten, Upplandsbro mm. där vi har roll. och det är väl kanske framförallt det som har rört upp känslorna hos Folkpartiet här men, men samtidigt så är det ju så att vårt demokratiska system bygger på att man förhandlar med andra partier om ja, antingen om den generella makten eller i varje enskild fråga och nu har det ju varit så att de här sju riksdagspartierna inte har varit intresserade av att ens prata med oss och då kan man inte heller förvänta sig att få stöd. Själva, ja, själva utgångspunkten för varje parti i en fullmäktig församling måste ju vara att man samtalar med andra partier för att söka stöd för sina förslag. Mm. Om man bara fryser ut då kan man ju vänta sig att man får surt tillbaka så att säga. Precis. Men rent spontant så kan jag hålla med dig om att det är naturligtvis någonting som skulle gynna oss om det hålls nyvalet i kommunerna. För att då blir det ju genast fokus på just det nyvalet. Och vi kan mobilisera stora delar av partiet i en enskild kommun. Och mm. på så sätt nå ett väldigt stöd. Mm. Då vi i Åsa till exempel inför efter förra valet 2003 så var det ett nyval i, i Dalarna. då mm. Och där ökade vi nästan dubblade åt röstetal tror jag. Ja precis. Jag menar, bara, bara tanken att någon skulle rösta på SD för två månader sen och inte göra det nu. Är ju Jag mm. tror att de som har röstat på SD, om det skulle bli ett nyval vilket det inte kommer bli, men teoretiskt i alla fall, skulle ju naturligtvis rösta på SD igen och många fler där till. Så att det är också också ett tafatt och fatalt försök från deras sida. Så att återigen det här också, försöket att misstänkliggöra oss och skandalisera partiet. Jag menar, det. här utmålas det som att vi då i de här kommunerna där vi har roll skulle vara särskilt oansvariga för att vi röstar på det sätt som vi har lovat våra väljare att vi ska rösta. Men som sagt, så länge inte de andra partierna sätter sig i regelrätta förhandlingar, men så kan de heller inte förvänta sig att vi ska stödja deras förslag utan det är liksom själva grunden mm. för hela systemet att, att man pratar med varandra. Mm. Och det görs väl på en del kommuner? Eller en del kommuner? Det gör det ju. Och eh, jag tycker också att man har hanterat det helt rätt i de kommuner där man inte hittills har fått några sådana samtal med de andra partierna. Att man, man visar väldigt tydligt att vi sitter inte i knät vare sig på höger eller vänster utan vi röstar på det sätt som vi har lovat våra väljare att vi ska göra. Mm. Mm, det kommer säkert bli fler anledningar att återkomma till det framöver. Men eh, tänkte också höra lite rörande det här kyrkomötets, eller diskussionerna kring 4% spärr, införandet av 4% spärr även i kyrkomötet som vi har i riksdagen. Ja, just det. Det var ju någonting man diskuterade. Vi, vi ställde upp i kyrkohålet 2001, första gången, och kom in i kyrkomötet med två, två mandat. Så mm. redan då började man prata om det här med 4% spärr och... Och nu så har det intensifierat och nu så om jag förstår det rätt och så är det någon utredning som har kommit fram till att man bör införa någon form av spärr mm. för små partier. Och det måste ju inte vara fel att göra det naturligtvis. Så jag tror vi har 14 eller 15 partier i kyrkomötet idag. Mm. Eller nomineringsgrupper som det heter i kyrkosammanhang numera. Och ja, det, är... det behöver inte vara ett parti, nej. Nej, precis. Menar, visst, det skänker ju ingen större stabilitet naturligtvis. Så att det kan nog finnas anledning att införa en spärr av mm. många skäl, men man ska ju inte göra det bara därför att hålla oss därifrån utan i så fall så får det ju också ett generellt resonemang kring det Men vad tror du? Tror du att vi klarar 4% nästa kyrkåval? Det tror jag vi fick i och för sig bara 1,7% i senaste valet mm. kyrko till kyrkomötet och, men samtidigt har det hänt väldigt mycket sen kyrkåvalet förra året mm. och jo, det har ju det. växt betydligt så att det, det, det tror jag nog att vi skulle klara en 4% spärr. Mm. Ja det skulle ju vara roligt om man införde det och sen så klarar vi i alla fall, då har man ju målat mm, Precis, men det kan också så att det finns ju minst ett eller kanske till och med två av riksdagspartierna som inte med, med dagens resultat skulle kvalificera sig för platser i kyrkomöteret jag tror vänsterpartiet till exempel har något mindre stöd än vad vi har i kyrkomötersvalet till och med. Ja, och Miljöpartiet ligger inte heller över 4%. Om de ens ställde upp nej, precis. Ja, precis. Um... En, ett äldre jag tänkte diskutera med dig, men det jag tänkte att du skulle få referera kring. Eh, det är ju kommunkonferensen, den har jag inte hunnit ta upp i sändning. Men eh, jag tänkte det är bättre att du eh, berättar din åsikt, i, eller din, ett referat, än att jag läser upp artikeln från Kuriren. Precis. Jag har ju rapporterat ganska sparsamt om det i, i interna medier, så att säga. Eh, men det framförallt har talat om det, att vi har hållit en kommunkonferens i, i Blekinge och i Karlskrona nu den gångna helgen. Mm. Eh, och tanken med kommunkonferensen var ju att samla alla de nyvalda och, och även de som inte är nyvalda men alla våra valda politiker runt om i landet för en, en, ett gemensamt större möte eh, och kanske nu för första gången då så var väl framförallt träffen det viktiga, inte vad som sades utan att vi just fick möjlighet att träffas och framförallt att de fullmäktigeledamöter som nu är nyvalda och kanske sitter ensamma i sina respektive kommuner och fick möjlighet att träffa likasinnade mm. och känna det stödet som, som, som man säkert behöver känna om man är ensam ute i en kommun någonstans. Ja, och särskilt eh, som att i vissa kommuner så är det ju mer eller mindre regelrätt mobbing som, som pågår. Mm. Precis. precis. Jag tror att de med ett sammanfattande så att säga, betyg till den här konferensen är nog att det var fullt godkänt och de flesta som var där upplevde nog det som väldigt positivt. Mm. Eh, vi pratade lite politik, eh, invandringspolitik naturligtvis. Professor mm. Ingrid Björkman var där och föreläste för oss om en bok som hon har skrivit. Eh, vi pratade äldreomsorg, ägnade vi nästan hela söndagen åt. Mm. Eh, och sen så pratade vi också naturligtvis om partiets organisation och, och vilka mål och ambitioner vi ska ha för framtiden och sådär. Mm. Eh, det var också en sak på kommunkonferensen, på ett uttalande från dig om eh, att eh, kommunkonferensen bör få besluts, eh, beslutande rätt Ja precis det, Vi har ju märkt det Vi har ju fått en del kritik i media och så Men vi har ju också märkt att det finns ju ett, ett behov nu När vi sitter i, i hälften av landets kommuner eh, Så behövs det ju någon form av styre på mm. det, eh, Så att vi får en enhetlig linje i, I alla fall i övergripande avgörande frågor Som till exempel hur vi ser på utförsäljning av allmännyttan Hur vi ser på friskolor och sånt Som liksom kommer upp i alla kommuner hela tiden mm. Och då har ju jag Med flera nu då Börjat prata om att vi bör ge den här Kommunkonferensen beslutstatus framöver mm. Så att man helt enkelt tar beslut i övergripande kommunpolitiska frågor Och sen så ska våra politiker ut i kommunerna Följa de besluten mm. Det låter, låter bra Det är smart att ha en gemensam linje Så att säga Okej, okay, då ska jag återstå dig bara att tacka så hjärtligt för att du Ville vara med mig, oss höll jag på att jag sitter ju så här, ensam. Eh, men som sagt, tack så mycket Jimmy. och På återhörande. Ja en fortsatt trevlig helg och så vill jag kanske då passa på att önska alla lyssnare och medlemmar och även väljare, framförallt kanske en riktigt god jul och ett gott nytt år. Det tackar vi för. Tack för du ha. Tack så mycket. Hej. Jajamensan, kära lyssnare. Det var det. Jag hoppas att det hördes som det borde. I mina öron var det lite och brusigt men det är ju så med tekniken ibland, man vet inte riktigt vad som hörs ut och vad som hörs hos mig. Eh, ja, eh, vi har ju då haft en väldigt trevlig artikel som Anna Hagvall i Stockholm har skrivit och som var en insändare i svenska dagbladet om jag minns rätt. Eh, det blev också lite liv kring det här. Hur kan Anna Hagvall få skriva en insändare? Hon är ju Sverigedemokrat. Och varför skriver hon inte under med sitt partinamn? Ja, varför hon inte skriver under med sitt partinamn när hon vill ha den publicerad i svenska dagbladet, det behöver vi väl inte kommentera ytterligare. Den som frågar sig en sån sak måste ju antingen vara rubbad eller ha levt i en låda de senaste tio åren. Hur som helst så kom den med. Och den är också publicerad på vår hemsida, på vår nyhetshemsida, www.sdkuriden.se. Och det är därifrån jag har fått den. Och där av mina skrala kunskaper rörande vilken tidning och vilket datum. Jag tänkte i alla fall läsa den för er. Den handlar ju om, bland annat om SVTs, Tramsande kring Castro. Som jag av mentalhygieniska skäl valde att inte se på men som ju har eh, rört upp känslorna inte alls bara hos Sverigedemokrater utan hos alla eh, kommunistmotståndare eh, och särskilt då förespråkare för demokrati och den viktiga roll som en statlig television har i en, en demokrati. Här kommer Annas inlägg i den debatten. Statstelevisionens fiesk för Kuba. Ungernrevolten nedtonad. Två viktiga världshändelser hade 50-årsjubileer under hösten. Sveriges stadstelevision har valt att uppmärksamma dem på olika sätt. Sättet säger mycket om den inom citationstecken fria televisionens och eh, svenska mediemaktens ideologiska dominans i synnerhet. Den ena var 50-årsjubileet av 1956 års ungerska revolution och den andra är då 50-årsminnet av Kubas revolution samt Fil Castros 80-årsdag Ja, vad betydde revolutionen i Ungern 1956 för världen? Jag vågar påstå oerhört mycket 1956 gav det ungerska folket kommunismen ett dödligt sår ett sår som omedelbart började infekteras för 50 år sedan så var det många som trodde på den kommunistiska ideologin den uppfattades som ett spännande samhällsexperiment ett högre stående demokratiskt system. Sovjet ansågs av många vara den befriande makten i dessa ockuperade länder som Ungern var ett av. I Västeuropa gick media, de intellektuella fackföreningar med flera, mer och mer till vänster. I flera europeiska länder höll de kommunistiska partierna på att över makten. De hade ingen aning om vilken destruktiv förintande strömning som riskerade den västerländska civilisationen. 1956 års Ungernrevolution levererade det konkreta beviset till världen. Avgörande vittnesmål kom att skingra illusionen. De avslöjade Sovjetunionen att den kommunistiska ideologin i praktiken är statsterror, systemet är en farlig diktatur och Sovjet en simpel, våldsam ockupant. Ungarnas budskap träffade världen mitt i hjärtat när man började förstå att socialismen både i praktiken och i teorin är fiende till demokratin. Kommunismen är obotlig och denna sjukdom inte är övergående utan en allvarlig åkomma i livsviktiga organ. Ingen kompromiss och inget avtal hålls och respekteras. Världens folk måste gå samman för att bromsa dess tillväxt och avskaffa ideologin slutgiltigt. Utan revolutionen i Ungern 1956 så skulle järnridån fortfarande bestå och skära i tur Europas kropp som en förlamad kontinent. Ungernas omskakande uppror och in i märgen träffande budskap bidrog till att sovjetsystemet föll och de ockuperade länderna blev fria. Därmed så fick Europa och världen en fredligare utveckling. Stadstelevisionen tyckte inte att en sån världsomskakande händelse var mer värd eh, att fira än en, en timmes program på tv. Däremot idolen Fidel Castro som har åtskiljas död, fattigdom och ändligt mycket lidande på sitt samvete samt kubakommunismen var värd en hel temakväll nyligen. Castro är fortfarande en idol för vänsterintellektuella som inte har förstått och insett kommunismens synder. Jag undrar många gånger hur det kommer sig att offren för kommunismen inte är lika mycket värda som offren för andra ideologier kanske kan våra systras och bröders lidande eh, in, kanske, kanske våra systras och bröders lidande inte är lika spännande än andra exotiska folks lidanden hur kommer det sig att ideologin inte är motarbetad och fortfarande har stöd bland människor det är dags att börja med en bredare upplysningskampanj Ungrarna har visat vägen. Öppnade världens ögon. Nu gäller det att agera. Skriver Anna Hagvall. För öga förvånande bördig från Ungern. Väldigt bra, Anna. Eh, och det är väldigt viktigt att man tar upp faran med socialism eller kommunism eller vad man nu vill kalla det. Ideologier där man anser att staten ska bestämma över människornas minsta, minsta steg. Att staten ska bestämma vad som produceras av vem och hur mycket de människorna ska kunna få betalt för det som de producerar. En omöjlig, omöjlig, omöjlig ideologi som aldrig någonsin någonsin har fungerat. Och som aldrig någonsin kommer att fungera. Och som har mycket, mycket mer blod på händerna än till exempel nazismen. Som ju alla vet är en vidrig mördarideologi. Tio gånger så många personer som dog, som har dött av nazismen, har dött av kommunismens härningar runt om i världen med röda kemierna Stalin, Lenin, Polpott och så vidare och så vidare och så vidare. Kuba, Castro. Ja, ehm. jag har en annan liten intressant glädjande nyhet för er, eller för oss allihopa. Och det är att morgonpasset i P3 har blivit fält av granskningsnämnden Hör och Häpna. Vår fria, fria television som ju också är eh, Sveriges Radio. är Väldigt fritt och väldigt demokratiskt och väldigt part opartiskt. Men ändå så fällde granskningsnämnden P3. Jag ska läsa en liten artikel från sdkudiden.se. Morgonpasset i P3 är fält av granskningsnämnden. Morgonpasset i P3 har fällts av granskningsnämnden för radio och tv för ett uttalande om, ett uttalande om Sverigedemokraterna stred mot bestämmels, bestämmelserna om opartiskhet. I ett pressmeddelande idag skriver nämnden Morgonpasset är ett lättare underordningsprogram där programledaren och hans bisittare bland annat talade om olika händelser som rapporterats om i medierna. Bisittaren hade en kommenterande roll ...och ett personligt anslag, vilket var känt för lyssnarna... ...och enligt granskningsnämnden gav visst utrymme för värderande omdömen. I ett program talade programledaren och hans bisittare om olika händelser som rapporterats i medierna. Bisittaren sa bland annat... ...kolla till exempel Sverigedemokraterna, detta vidriga lilla parti... ...och om det, om de är, de osmakliga, om, om det är de här osmakliga kraven på språktest och grejer som gör att Folkpartiet sjunker som en sten i den nya valbarometern. Granskningsnämnden ansåg att de starkt värderande omdömarna om Sverigedemokraterna och om Folkpartiet, som knött an till den pågående valrörelsen, gick längre än vad, vad som kan anses förenligt med oparti, opartiskhetskravet. Därmed så blev inslaget, även med beaktande av demokratibestämmelsen partisk. partiskt. Partiskt. Det var ju intressant Så att eh, mer och mer så får man tydligen inte säga Vad man vill om oss Och det är ju glädjande Vi får väl hoppas att vi någon gång i framtiden Får se ett eh, sånt här fällande Av, en, av en, en, en, en radi, ett radioprogram eller en tidning När man kallar oss fula ord Främmingsfientliga och nazianstrukna Om vad man nu hittar på för tramsetiketter för att, för att man inte har några argument Eh, det hade ju varit okej okay, Som jag har pratat om så många gånger tidigare Om eh, man använde Dessa epitet även på andra partier Så att säga Om man, om man sa de, de småföretagare Fientliga sossarna Eller om man sa de eh, rövinspimplade Vänsterpartisterna Eller någonting sånt det, det hade ju varit Kanske inte det roligaste, roligaste medieklimatet Men det hade i alla fall varit mer rättvis Idag kan man säga vad man vill om oss Men inte inte gör man det om någon annan. Men som sagt, vi får väl se vad framtiden har i sitt sköte i det hänseendet. Och hoppas att det, att det går åt rätt håll helt enkelt. Att man inte accepterar sådana här påhopp och o, ovidkommande transheter. Carl Bildt förnekar folkmord i Turkiet. Heter rubriken på den här artikeln. Kanske något tabloidartad för det kanske är lite överdrivet att han förnekade. Men jag ska läsa det här i alla fall. I en interpellation till utrikesminister Karl Bildt under tisdagen så krävde Vänsterpartiets Hans Linde dels att Sverige ska verka för att de turkiska arkiven öppnas för oberoende forskning kring det ottomanska rikets folkmord på en rad kristna minoriteter i början på det förra seklet. Dels att den svenska regeringen ska verka för att Turkiet erkänner att det var folkmord rapporterar världen idag. Världen idag den 13 december. Att arkiven ska öppnas instämde Carl Bildt i men att kalla det inträffade för folkmord vägrade Bildt. Den svenska regeringen har som ambition att besluta om mycket men har inte ambitioner att besluta om historia. Bildt valde istället att kalla det inträffade för övergrepp och talade om den armeniska frågan. Hans Linde menade i sin tur att det väcker oro att han inte vill beteckna det som folkmord. Samtidigt som man menar att omfattande internationell forskning konstaterar att händelserna uppfyller kraven för vad som kan betecknas som folkmord. Det idag relativt okända folkmordet på landets kristna minoriteter ägde framförallt rum 1915 i det dåvarande Ottomanska riket, föregångaren till Turkiet. Nobelpristagaren Orhan Pamuk omnämmer själv en miljon offer. Det finns dock de som menar att så många som två miljoner fick sätta livet till i flera räder organiserade av den turkiska militären. Ingen undkom, åldringar, män, kvinnor och barn mördades av den turkiska eller äh, mördades skoningslöst. Att sedan republiken Turkiet grundades 1923, allt sedan eh, Turkiet grundades 1923 har folkmordet förnekats i härligt av Turkiet. Att Sveriges utrikesminister nu väljer att nedtonade inträffade är djupt beklagligt, säger sd chefredaktör Rickard Jomshoff i en kommentar. Ja, där säger man det är skillnad på folkmord och folkmord. Om man eh, ens yppar att det skulle kunna finnas tvivelaktigheter kring siffror eller benämningar på förintelsen av judar under andra världskriget, då kan man mer eller mindre hamna i fängelse. Men det är tydligen okej okay att... Eh, godtyckligt välja etikett för det som skedde i Armenien bland annat. Jaha, vi ska försöka ta avrunda här för tiden börjar dra mot sitt slut. Och jag tänkte snabbt drabba lite adresser och nummer som ni ska skriva ner när ni vill kontakta oss, alternativt skänka pengar. Vanligt brev Sverigedemokraterna, box 20085 1 0 Stockholm E-post Radio SD Snabela Sverigedemokraterna.se Radio SD, alltså i ett ord Snabela Sverigedemokraterna.se Om man vill kan man också ringa till kansliet på 08 22 66 77 och ansvarig utgivare för de här sändningarna från Radio SD är Arnold Boström om man vill skänka pengar, vilket jag hoppas att ni vill, så är plusgirokontot till riksdagsfonden 2010 629-3270-2. Och jag, Linus, önskar alla lyssnare en riktigt god jul. För jag hinner inte sända igen innan jul. Även om vi kommer att sända även nästa lördag. Som sagt, god jul på er och på återhörande. Tack för mig!